Huszonegy. Egy álomból ébredek. Egy bokorról álmodtam. A bokor alól egy láblógott ki, egy négy éves kisányhoz tartozó hidegláb, melyben már nem pesgett az élet, mely már soha többé nem fog ugrandozni és szaladgálni. Az éjeli szekrény felé nyúlok, kitapintok egy üres teásbögrét és belehányok. Ilyenkor főleg csak a nyális is jön belőlem, Nincs szükségem nagyobb edényre. Amikor megfordulok az ágyban, Érzem, hogy nedves az arcom, Sírt a mámomban. Ezúttal nincs szükség arra, Hogy kinyújtsam a karom, És körbe tapogatózzak. Pontosan tudom, Hogy senki sem fekszik mellettem. Az éjjeli szekrényen halványan világítanak A rádiós ébresztő óra számjegyei. Éjszaka kellős közepe van. A napnak az a pontja, mely ugyanolyan távol van az alkonyatitól, mint a hajnaltól. Minden oldalról csak sötétség, bármerre is fordulok. Megtörlöm az arcom a takaró egyik sarkával, és ahogy nyelvemet végighúzom a metszőfogaimon, érzem a fanyar a számban. Egy ideig így fekszem, undorodva, kelletlenül forgulódva. A plafont bámulom, s közben újabb érzelmek törnek rám. Egyenként járják át testemet. Egyikük tovább marad, mint a többi. Egyedül. Annyira borzasztóan egyedül vagyok. Már megint. Hogy történhetett? Kezem besiklik a hálóingem alá, és a hasam csupasz bőréhez simul. Tenyerem alól morgás érkezik, és összerezzenek, de aztán rájövök. Nem a magzat ficánkol, csupán éhes vagyok. Ennyi az egész. Nem is emlékszem, mikor ettem utoljára, arra meg még kevésbé, hogy mikor volt legutóbb étványom. A fejem fölé nyúlok, és felkapcsolom az éjjeli lámpát. Amikor a szemem már hozzászokott az erős fényhez, felfedezem a fekete foltokat a takarón, ott, ahol az előbb letöröltem a könnyeimet. Úgy feküdtem volna le, hogy nem mostam le előtte a sminkem. Ujjaim hegyével megtapogatom a szemhéjamat, és a nedves maszat, amit ott találok, megerősíti a gyanumat. Mit csináltam tegnap este? Úgy tűnik, se nem ettem, se nem mosakodtam. Összeráncolom a homlokom, próbálok visszaemlékezni az estére, de nem megy. Az utolsó emlékem az, hogy kievezek a szigethez, meglátom a fiatalokat, majd visszajövök a házhoz. Utána minden zavaros. Neézkesen felülök az ágyban, és azonnal visszatér a torokfájás. A kilencedik hét, hallom az orvos hangját, a kilencedik hétben jár. Tényleg nem gyanított semmit? Nem gyanítottam. A fáradtság, hajtogattam, az állandó fáradtság miatt jöttem ide, mert nem tágított, akármennyit is aludtam. Nos igen, akkor hát megtaláltuk a magyarázatot, mondta az orvos, és előzékenyen rám mosolygott. Úgy mentem el onnan, hogy nem mondtam el neki semmit. Nem mutattam meg neki a foltokat a combomon. Óvatosan egyik kezemmel a derekamat támasztva feltápászkodom. Igazából meg kéne próbálnom visszaaludni, de azzal azt kockáztatnám, hogy újabb rémálom rám. Inkább kimegyek a konyhába, és iszom egy pohár vizet, majd tovább megyek a fürdőbe, ahol pisilek és megmosom a szemem meg az arcom. Amikor felnézek a tenyeremből és meglátom magam a tükörben, először azt hiszem anya az. Összerándulok és hátra hőkölök. Aztán meglátom a sötét foltot a nyakamon, kezemmel elfedem és elfordulok, hogy ne lássam. Vajon mennyire hasonlítunk egymásra, anya meg én? Lehetett volna ezű, Mit tenne az én helyemben? Leroskadok a lehajtott vécé fedélre. Anya. Hívott még egy párszor, de amikor megláttam a jól ismert számot a kijelzőn, úgy döntöttem, nem veszem fel. Mégis mi mondani valónk lenne egymás számára? Semmi. Talán ő sem hiszi komolyan, hogy lenne. Több üzenetet legalábbis nem hagyott. Anya elszórt hívásait leszámítva, nem keresett senki az elmúlt napokban. Senki. Előrehajolok, magam köré fonom a karjaimat. Egyedül, mindig olyan egyedül. Kiegyenesedem, kényszerítem magam arra, hogy felemeljem az állam. Miért is keresne bárki, hisz épp nyaralok. Ki akarna ilyenkor zavarni? Én magam sem hívtam fel senkit, Alexen kívül. Bár többször leszögeztem magamban, hogy semmi értelme hívogatni, néha azért mégis felhívom. Nem azért, mint azt várnám, hogy egyszer majd felveszi. Legalábbis komolyan nem. Mostanra már többé-kevésbé hozzászoktam a gondolathoz, hogy soha nem fogja felvenni. Hogy a telefonja valami olyan helyen fekszik, ahol senki sem hallja a csörgését. Végül kimegyek a fürdőből, visszaosonok a sötéten át. Akár egy betörő, egy idegen. Nem tartozom ide. Mint a ház is érezné ezt, Mintha a falak életre kelnének, és nyugtalanul hajolnának fölém. Nyugtalanul vagy fenyegetően. Elmegyek a nappali előtt, sötétben máshogy néz ki, a falak mentén bajós formák leselkednek, a sarokban fekete görnyed talakok gubbasztanak. Gyorsan a villanykapcsoló felé nyúlok. A szoba azonnal fénybe borul, a formátlan fenyegető árnyak bútorokká változnak. A régi elnyűtt kanapé, az alacsony asztal, a felemás fotelek minden a megszokott helyén. A verandára és a kertre néző nagy ablakokban a tükörképét látom, akár egy önálló, ragyogó világ, melyet sötétség vesz körül. Látom a mennyezeti lámpát és az elhasznált bútorokat, még a falakon lógó, absztrakt mintákat ábrázoló festményeket is látni vélem. És a szoba közepén ott állok én a saját tükörképem. Egy elmosódott figura, fehér hálóinkben, szeme két sötét, feldúlt foltal. Aztán meglátom őt is, a másik nőt. Az alakjából látszik, hogy nő, de vékonyabb nálom, soványabb és szögletesebb. És míg én a lámpafényben állok, őt a sötétség takarja. Csak bámulom és arra gondolok, hogy tudom ki ő hogy ő én vagyok, egy fiatalabb és romlatlan kiadásban. A lány, aki ott maradt, miután apja eltűnt, a fiatal nő, aki azelőtt voltam, hogy megismertem Alexet. Egy rövid pillanat erejéig igazinak tűnik az üvegben kirajzolódó alakom, valamiért megnyugtatónak találom, aztán magamhoz térek. Nézz körül, súgja a tudatom, követem az utasítást. A bútorok, a festmények, a szoba mindent fényborít. Engem is. De ő a másik csak egy sötét alig kivehető körvonal marad. Azért, mert ő nem egy felkapcsolt lámpa alatt áll. Ő nincs ide bent a nappaliban, odakint áll, a verandán, és benéz a szobába.